Панас не чекав собі милості. Він бачив, як загинули його вояки, що їх він збирав зерно до зерна, а інші з них стали не його. У нього промайнуло в голові дитинство, і дитячі роки на шаланді, і нічні влови, і запах материної одежі, неосяжний простір моря. Це близько смерть подумав і звернувся до Івана з тим словом, що чув його відоверка. Чи чуєш, Іване? Тут уже двоє загинуло. А тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. Рід наш роботящий. Та не всі вроді, путящі, є горем горьовані, свідомістю підкуті, пролетарської науки, люди, а є злодюги й несвідомі, вороги і наймити ворогів. От і бачиш сам, що рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс Проклинаю тебе. закричав Панас у вагонії. Проклинаю моєю останньою хвилиною. Він вихопив з під Френча маленький Браунінг і пустив собі в рот кулю. Трохи постояв нерухомо став гойдатися, розхитуватись, скрутився, як сухий лист, гримнув об землю і розлетілася з-під нього мокра земля. «Стріляй і в мене!» Сказав Іванові клятий Сашко. «Стріляй, байстрюче!» «Біз свої душі, вилупок!» промимрив Іван та взяв Сашка за чуба, що виглядав з-під шапки по Махновському звичаю, став скупти, як траву, а герт... Осміхнувся на степу під Компаніївкою одного дня серпня року 1919 стояла спека. Потім віяв рибальський майстро, ходили високі гнучки стовпи пилу. Грего навіяв тривалого дощу, навіть зливи. А поміж цим точилися криваві бої, і Іван Половець загубив трьох своїх братів, одного роду, сказав Герт, та не одного з тобою класу.